Hän sanoi, kärpäspaperi minun on ostettava. Eemelin isä oikein säikähti, kärpäs paperitan. Ne maksoivat kymmenen äyriä kappale. Ajatella, jos Eemelin äiti sai päänsä, että hänen oli kärpäspaperi saatava. Ei kiitos, Eemelin isä sanoi, meillä on kärpäs haavi. Sillä me pärjäämme mainiosti, jette braa. Sinä iltana hän silkasta pelosta rupesi kärpäsjahtiin, mikä muutoin oli liinan hommia. Paita silläan ja haavi pään päällä liehuen hän koikkilehti ympäri keittiötä ja pelästytti kärpäsparat, jotka aikoivat juuri käydä nukkumaan. Emilia ja Iida istuivat puulaatikolla ja katsoivat isää riemuissa. Olipas tämä hupaisa. Äitikin katsoi, mutta häntä ei kyllä naurattanut. Miksi ei hän voinut saada kärpäs paperia, kun kaikki toiset vaahteramäen naiset olivat hankkineet sellaisen? Eemelin isä näki äidin kiukkuisen ilmiin ja keskeytti hyppelönsä hetkeksi. Sinä se sitten olet jette kummallinen Alma, hän sanoi. Kaikkea, mikä on kallista ja nykyaikaista, sitä sinun pitää välttämättä haluta. On onni, että talossa on joku järkevä, joka osaa spara liitte penga. Sitten hän lisäsi mukaan leikkisästi. Parempaa ja halvempaa kärpästen pyydystäjä kuin Antoni Nieminen saa kyllä hakea. Näetkö, kuinka sutjakkaasti minulta homma sujuu? Hän ponkaisi taas liikkeelle ja huiski haavilla kattoa, niin että kärpäset pörräsevät ympärinsä pelosta suunniltaan. Osa niistä tietysti eksyi haaviin, mutta ei järin moni. Emelin äiti tuhahti. <lacht> Lähti ulos. Ja istahti porstuaan sillalle vilvoittelemaan. Mokomaa peliä hän ei viitsinyt enää katsella. Mutta Eemelin isä loikki keittiössä haavikourassa, eikä hän antanut periksi. Ei ennen kuin hän ukkovarpaansa jysähti puulaatikon kylkeen. Sen jälkeen hän ei enää viitsinyt loikkia. On varmaan jo menot Tyed, hän sanoi. Samaa mieltä olivat kärpäsetkin. Ne ryhtyivät taas rauhassa hankkiutumaan laipion rakoihin. Yhtäkään kärpäspaperia ei taloon hankittaisi. Sen oli Eemelin isä päättänyt. Äiti voivotteli kärpäsiä, mutta älkää luulko, että isä siitä piittasi. Vai kärpäspaperia, herrgud! hän sanoi. Jos sinä pääset vauhtiin ja rupeat kylvämään pengar mielin määrin, niin meillä on lopulta kaikilla kädessä mieron sauva. Mieron sauva. Emeli ei ollut kuullut ikänään mitään kauheampaa. Mieron savva oli kai sellainen, johon rutiköyhät ihmiset ennen vanhaan nojasivat, kun he lauhustivat kerjäämässä ympäri pitäjää. Mitä jos hänkin jonain päivänä saa nähdä, että isä ja äiti vaeltavat vaaterämäillä talosta talon sauva kädessä ja keräävät ruokapalaa henkinsä pitimiksi? Niin. Ja tietysti hän itsekin ja pikku Iida joutuvat ravaamaan. Ja koko kurjuus vain siksi, että äiti on tuhlannut heidän rahansa kärpäspaperi. Emeli valmisteli Iidaa siihen, mikä tätä odotti. Mutta minä veistän sinulle pienen hyvän Mieron sauvan, hän lupasi lohdutukseksi. Iida rupesi parkumaan ääneen. Oli selvää, ettei hän halunnut Mieron sauvaa ja Emelin kävi sääliksi häntä. Älä itke, hän sanoi. Kyllä minä tämän asian jotenkin hoidan. Juonien keksimisessä ei ole Eemelin voittanutta, tapasi Aatu sanoa, ja tottahan se olikin. Nyt Emeli makasi siis vuoteessa ja mietti niin, että pääkopassa ratisi. Ensinnäkin käy äitiä sääli, ellei hän saa kärpäs paperia. mutta toisekseen hän tjöppäden ennemmin tai myöhemmin. Se on vissi. Silloin käy sääli isää, kun tämä joutuu mieron tielle. Mutta sitten Emeli mietti, että jos nyt kuitenkin on pakko kerjätä. On varmaan parasta, että esimerkiksi hän tarttuu jo nyt Mieron sauvaan ja kerää niin paljon rahaa, että saadaan ostetuksi se kärpäs paperi. Kas sillä lailla, kun asioita vähän justeerailee, niin kyllä ne siitä hoituvat. hän Emeli hyvin tiesi. Seuraavana päivänä Emeli meni lehmihakaan ja taittoi pensaikosta sopivan oksan. Emeli kun osasi vuolla puukolla niin taitavasti, että sitä oli ilo katsella. Kyllä vain. Hän näet vuoli aina puuukon jokaisen uuden metkunsa jälkeen. Sillä haavaa hänellä oli jo 324 puuukkoa verstashuoneen hyllyllä. Niinpä Mieron sauvasta näki, että se oli mestarin tekoa. Hän somisti sauvan koristeilla ja kiekuroilla ja kiekuruiden keskellä hän leikkasi puukolla oikein kauniisti. Emeli niemisen Mieron sauva. Olipa vallan ilo lähteä kerjäämään Mieron sauva kädessä. Oli tietenkin selvää, että kaikki vaahterämäkeläiset tunsivat Eemelin ja hänen metkunsa ja kujensa, ja Emeli käsitti, ettei koko pitäjässä ollut ketään, joka antaisi hänelle pennin pyörylään. Mutta elivät he oikein näe, kuka Mierolainen on, voivat he hyvinkin. Hän tuumiskeli. Minun pitää vain liitte muuttaa ulkonäköäni. Seuraava päivä oli sunnuntai ja Emilin mielestä oli sopiva hetki ryhtyä toimiin. Äiti ja isä ja pikku Iida olivat näet kirkossa. Aatu nukkui ja Liina istui renkituvan rappusilla ja lauloi herkeämättä kovalla äänellä, jotta Aatu olisi herännyt. Vieläko on villi hevossia? Ja vieläkö jossain mustalainen laula ja tanssi mustalaisnäinen? Sillä aikaa Eemeli oli yksin tuvassa ja hän ryhtyi oitis muokkaamaan itsestään kerjäläislasta. Se onnistui hyvin. Hän melkein purskahti itkun kun näki kuvansa peilistä. Isän lerpahattu oli syvään silmillä ja isän vanha takki ulottui puolisääreen. Sen alta pisti esiin musta paljas jalkapari. Yhtä musta ja nokinen kuin Eemelin kasvot. Ikään kuin hänellä köyhyydessään ei olisi ollut varaa edes peseytyä. Yhtä säälittävää kerieläislasta ei ollut kuunaa nähti Vaahteramäellä. Eemeli sanoi syyttävästi. Se ihminen, joka ei anna minulle rahaa edes yhtä kärpäspaperia varten, on sydämetön roikale. Mutta koska kitsaisiin vaahteramäkeläisiin ei voinut täysin luottaa, Emeli päätti aloittaa pappilasta. Hän nimittäin tiesi, että ruustinna oli yksin kotona. Rovasti oli kirkossa sarnaamassa ja pappilan väin oli mentävä kuuntelemaan häntä, halusi se tai ei. Mutta ruustinnan jalka oli kipeä eikä hän päässyt liikkumaan. Sen tiesi koko pitäjä, myös Emeli. Ruustinnan kiltti eikä näe hyvin. Heemeli jätteli. ei tarvinne pelätä, että hän tuntee minut. Sinä sunnuntaiaamuna ruustina ruustinna ikävissään pappilan suuren pihavahteran varjossa ja piteli kipeää jalkansa jakkaralla. Vieressä hänellä oli pieni pöytä ja sillä mehua ja vehnästä. Ruustinna oli perin kyllästynyt istumaan puutarassa ja siksi hän oikein piristyi, kun puutarhaportista tuli pieni poika Mieron sauva kädessä. Voi voi noita lapsiparkoja. Millaisissa riäsyissä ne suovakluuke? Poille täytyy olla kiltti. Emeli pysähtyi kunnioittavasti jonkin matkaa ruustinnasta ja alkoi laulaa. Taksin katolla vilkuu. Yön ainoa valopilkuu. Tämän hurskaan ja kauniin laulun emeli oli oppinut pyhäkoulussa. Kun hän oli laulanut kaikki säkeistöt, ruustinnalla olivat kyynelet silmissä.